Okej, jag välkommer till ett nytt avsnitt av A Bit of Nerdiness, avsnitt 129, där är Nico tillsammans med Färnan. Åh, oh, Och veckans avsnitt kommer Färnan prata med om spelet XCOM och jag kommer prata mer om Playstation, eller jag kommer prata om Playstation Plus-spelet för februari Rime. Jag har också sett Netflix-serien Altered Carbon och i nyheterna kommer bland annat prata om vem som är ryktad som att spela nya Joker i hans egna origin-story. Och ämnen den här veckan är bästa kärleksparren i nördvärlden och saker som hänt oss när vi har spelat. Fennan, vad har du nördat? Jo, eh, jag har ju varit väldigt, väldigt skralt. Jag håller på att flytta ju. Och det är väldigt stort sett vad hela den här veckan har gått ut på. att Köra och packa grejer. Men eh, däremellan så har jag hunnit le lite mer XCOM. Eh, mm. Enemy Unknown. Eh, dog i första rundan, eller... Helt meningslöst så lyckades jag få alla mina gubbar dödade och alla uppdrag var typ omöjliga. Och jag hade inga pengar och det var långt kvar. Det bara kom aliens överallt. Fartyg och skit som man var tvungen att försöka. Ah, nej, det gick inte i alla fall. Så, det, så jag började om helt enkelt på en helt ny. Och jag är inte säker, men jag tror att jag gick ner en svårighetsgrad också. Jag tog is i den här gången och jag tror att jag tog normal förra gången. Okej. Okay märker inte ett jävla skillnad ska jag säga. <laughs> För det är fortfarande ett stört jävla svårt. Mm. Det, det är skitsvårt verkligen. Man måste tänka efter, alltså man måste tänka på varenda möjlig utväg i varenda drag du gör verkligen. Det, flyttar du en gubbe tre ruter snett uppåt då måste du fan mm. tänka på att varenda liten jävla penal, kan du hoppa upp en alien bakom och bara sätta en kula mitt i pannan på dig. Det är sjukt svårt. Men... Kul. Alltså det, det, är inte, det är inte bara negativt svårt utan det, det, man måste verkligen man måste vara med. Det är ingenting du kan sitta och bara så här kasta ut dina gubbar lite överallt och bara hoppas på att allting kommer att gå bra. För det kommer det inte att göra. <laughs> Vad du än gör så kommer det inte att gå bra i slutändan. Jag tror inte jag har gjort ett enda uppdrag där jag inte har haft hjälp minst en av <mamma> mina, vet det där, mina squadmates liksom. Vad jag däremot märkte i den här andra genomgången Som jag inte ens var med på alls Fanns i första Det är att Du, har ju, du får ju typ så här medaljer och grejer Som du kan dela ut Inte varje uppdrag du lyckas med Men alltså lite då och då Ganska många i början okay. Det är ju verkligen saker som du kan Alltså som du kan tjäna på Jag vet inte om det är likadant i två sen Men här får du liksom typ så här, ja, men, Säg att du klarar av första uppdraget då, när du uppdraget är klart och du får liksom allt uppräknat det här du hämtade hem C och så här många poddar som du kan samla ihop material ifrån då hade jag åtta av åtta fiender och inte vet jag, fyra av fem av dina squad, ditt squad liksom överlevde. Mm. Då får du även typ så här bara, Åh, här har du en medalj liksom, som du kan ge till dina soldater. Första gången jag spelade då tänkte jag bara så här, oh, oh, jävla vad kul att ge en medalj som inte betyder ett skit, så det tänker inte jag ge mig på att pilla med ens. Det är liksom helt meningslöst ju. Men den här rundan så gick jag in och kollade vad det var för någonting. Och varje medalj får du ju ge en power till. Okej. Okay. Eller du, du tilldelar liksom så här. Att, ja, vi går in, eh, första medaljen jag fick, går in, väljer medaljen i sig. Det är typ så här, honorable mentions eller så här. Du har varit modig i fält, typ. Heter medaljen. Det, det är inget speciellt så. Eh, och då får du liksom så här assign power till den medaljen. Då får du välja mellan två stycken. Den ena är typ så här, du får plus två i eh, stealth medan du är i cover, liksom. Mm. Så att du, du, du, de kommer att missa dig oftare när du liksom är bakom någonting. Eller du har typ så här plus två i aim för varje för varje land du har i din grupp så har du typ fyra olika karaktärer från fyra olika länder så får du plus åtta i aim på den här karaktären. Okay. Så det, det, det är ju jättebra grejer verkligen, alltså som man kan få om man verkligen tänker efter och delar ut dem till rätt personer liksom. Så det gjorde det väldigt mycket bättre, eller det, det gjorde det väldigt, alltså väldigt mycket enklare i runda nummer två för jag har kommit längre den här gången <laughs> än första vändan. Okej. Okay plus att jag har kommit in mycket bättre i det här byggande biten. Den här när du ska bygga din bas som vi snackade om en del också. Det här att du har liksom ett visst antal rutor där du liksom måste sätta ut vissa byggnader eller vissa rum liksom. Typ så här laboratorium, du måste sätta ut typ ja vad fan jag kommer inte ihåg vad heter, men verkstad typ där du bygger liksom dina dina grejer som du som du forskar fram liksom. Och mm. även din satellite uplink. Liksom de rummerna som ger dig en satellit. Som du kan skicka upp i rymden. Eller upp i rymden. Som du kan skicka upp så du kan hålla koll på jorden. Liksom. Mm. Och, så det, det känns som att jag har lite bättre koll där. Eh, men det är fortfarande jättemånga som skriker och gorvar om att de vill ha beskydd. och det fan. Man kan inte vara på tusen ställen samtidigt. Det är mm. skitsvårt verkligen. Men... Kul. Alltså jag tycker att det här är det perfekta spelet när man liksom har en, en, en 20 minuter. Gå in pilla lite grann forska fram någonting nytt. Gå in och kolla har det kommit några nya så vet, det det, soldater du kan använda eller har du lyck, lyck, lyckats forska fram något nytt vapen du kan bygga till exempel till dina soldater eller någonting sånt. Och liksom in och fixa där och så kanske börja med att springa ut på ett uppdrag liksom. Mm. För det jag tycker jag är så perfekt när man har det på vitat. För du kan ju bara släcka skärmen och gå vidare. Så länge batteri, så länge du har batteri i vitat så kommer den ju bara är det ju bara öppna skärmen och så fortsätta där du är. Oh ja. Även om du är mitt i ett uppdrag. Liksom. Jag kan ju liksom ha precis släppt ut mina från fartyget. Eller, du, när du åker till ett uppdrag så blir du utsläppt från ett flygplan. Liksom. Så står du liksom på en, på en specifik ruta där du börjar skicka ut dina soldater. Är jag där? Då är det bara släcka skärmen. Knata vidare. Det är perfekt på jobbet till exempel, på lunchen. upp Köra lite grann när det är dags och gå ut och jobba igen. Släck skärmen bara, släng in den i skåpet och gå ut och jobba. Sen när, när man är på väg hem igen så är det bara öppna upp och så snabb överblick. ah Okej, okay, shit, det var här jag var. Så det bara kör man vidare därifrån. Så det är skitsmidigt. Mm. Ja, det var så... Vad var det som gjorde att du dog första gången då? <här> jag tror att det var just det här att jag inte använde jag använde bland annat inte de här medaljerna alls. Mm. Uh, jag tror att jag forskade i fel ordning okay. alltså jag tog typ jag, jag körde, jag gick väldigt hårt på vad de sa åt mig från början så här, det, att, säga att det själva storyn i sig går ju ut på typ få, uh, döda aliens samla ihop vapen alltså deras utrustning typ deras kroppar och deras utrustning för att ta hem den till basen för att kunna forska på dem Mm. Så fort du typ har gjort första uppdraget, då säger, då säger de typ så här, ah oh shit, du måste bygga, du måste göra den här grejen. Det här är prioritering liksom, så du måste forska fram. För att då kunna göra ett vapen, för att kunna, vad är det, eh, stanna en alien. Alltså få den att, in, dö, inte döda den, utan att kunna få in en levande. Okej. Okay. Och då fångade en alien levande för att sen då gå vidare. Det kändes som att spelet gick jävligt fort framåt då när man gör det all prio. Man gjorde, om man inte gjorde någonting annat utan bara körde prio grejerna, då hoppade den jävligt snabbt framåt. Mm. Nu har jag verkligen börjat med att köra i stort sett allt annat först. Sen det som är prio. Alltså försöka verkligen komma i kapp allting. Att mm. forska fram skyddsutrustning eller forska fram typ bepansring. Alltså det, skyddsvästar och sådana saker och forska fram laservapen och fram, alltså, allt du kan tänka dig innan man går på de här prioriteringsgrejerna som som, gör, som är själva storrbiten. Okay. Att försöka verkligen bygga upp allting innan man kommer vi, innan man går vidare liksom i det hela. Så att jag har mm. inte kommit längre i storrun nu än vad jag har gjort vad jag gjorde första gången däremot så har jag liksom verkligen fått mina soldater och blivit mycket starkare än första gången. Mm. Och verkligen spelat med mer timmar nu också gentemot förra gången. Vad jag däremot ja, då... känner att jag är jätte efter i det är mina jävla fartyg eller mina skepp. Jag har, eller skepp, flygplan heter det. Mm. Eh, man kan ju stöta på typ så här ett UFO. När du håller på och söker efter aktiviteter på jorden. Då kan du stöta på ett UFO, och då kan du skicka dit ett flygplan. Som kommer typ... jag vet inte ens vad det är. Alltså, det kommer att, vara, kommer att få en, en bild. Där du, på ena sidan av bilden så är det, det 2D-sidor. typ. Där ett UFO flyger så här. Så kommer dit far flygplan så här. Så kommer det att skjuta på den utan att du behöver göra någonting. Om det inte är så att jag är helt efter. Det enda jag kan göra är att välja typ utrustning som jag har forskat fram till den. Typ så här eh, bättre motorer så att den kan undvika skott bättre. Eller typ någon supersikte så att den kan träffa bättre i 10 sekunder typ. De grejerna kan jag aktivera. Men jag kan inte styra fartyget och jag kan inte skjuta med det. Utom det, det är liksom en det är bara färdigrollat innan jag ens börjar. Mm. Och jag kommer aldrig att vinna. Så mycket kan jag säga. Mina skepp blir bara sönderskjuta hela tiden. Och de är jättedyra att bygga upp nya. Så jag det... hade för att det var det lätta i det där spelet. De där jävla skeppen. Men... Hur, hur gör man då? Alltså, hur funkar det i nästa då? De är inte ens med. Andra som jag Nej, dit det jag har är... kommit. Det är, klart, det är klart. För Jag tycker att det, är, det känns helt meningslöst. Jag vet inte om det är så att det är jag som verkligen är dålig. Eller om det är jag som har missat att jag ska göra någonting under den här jävla cutscene eller vad det eller vad det ser ut som. Men jag har inte lyckats. jag har skjutit ner första UFOT. Sen mm. har jag inte skjutit ner någon mer. Jag har abortat ett, alltså att jag har kallat hem mitt flygplan. Och den sista tänkte jag, men nu får jag se vad som händer. Och då sköt de ner det bara. Mm. Utan att jag typ gjorde någon skada alls på deras. Jag tror jag uppgraderade vapnarna bara där och sen, ja. Det, det är sådant som rotering. Ja, liksom... ja men, det, men precis, det är så det känns. Det känns verkligen som att jag har ingenting med det där att göra. Det är färdigrollat när jag trycker på attack typ. mm. Så att, äh, den eh. Får se om det, om, om det bara är så att jag är efter i någon forskningsgrej där också. Att jag fokuserar för mycket på mina soldater. Och att det kanske finns någon utveckling för flygplanen också. Men mm. äh, den biten är den som jag är mest missnöjd. Men resten tycker jag är skitroligt. Just fightingen är kanon. Ja, då eh, vad är det med du när nörd detta? Jag har, fa jag har faktiskt inte, Jag har provat på ett av eh, Playstation Plus-spelen Nu kommer jag inte ihåg vad den heter Exiles Någonting hette det det, till och med varit, det var till och med så lite Så jag har inte ens äh, skrivit upp ett, faktiskt Det är okay. ett sidosk eller plattformsidoskrollen Du ska hoppa runt och Det var inte jättekul så jag gav upp det ganska snabbt För att spela mer XCOM Så det kanske kommer mm. i ett senare avsnitt om inte annat det var det enda som kom bara på vita. De brukar släppa ett som släppt på både PS4 och ett på vita. Det där kom bara på vita så det har inte heller kollat till. Nej, exakt, exakt. Det är och det, och det, alltså det känns som vilket annat spel som helst. Det var... Nej, det var inte superkul så därför hoppade jag det den här gången skulle jag säga. Ja, men då så. Äh, ja, jag har inte heller gjort jätte, jättemycket. Jag testade dock ett av Playstation Plus-spelen för februari som heter Rime. Mm. Äh... Jag ska försöka förklara så bra som möjligt Det är bara det att jag är så jävla trött just nu Så jag hoppas jag inte glömmer någonting <skratt> uh, Man. Spelet är Grafiskt lite som en målning Kan man säga mm. Det är Simpla färger Men starka färger Om man säger vitt är knallvitt Rött är knallrött Grönt knallgrönt inte så här mjuka färger Utan de här verkligen sticker ut Så det ser nästan ut som en målning Om man säger så uh, när man bör när spelet börjar så ser man som en röd halsduk som flyger runt av sig själv lite. Mm. Och sen så klipps man ifrån lite och så ser man en liten pojke som ligger på en strand. Som har exakt en li likadan röd halsduk på sig. Ja Och det visar sig att det är han du ska spela som. Och sen springer du runt på den där världen och löser pussel. mm -hmm. Så det är ingen story som du får berätta för Utan det är alltid tyst Det är bara lite musik och det är pussel Och ska du försöka lista ut vad det som har hänt eller liknande. Det är så hela spelet börjar okay. Så den är väldigt speciell på det sättet När man kommer en bit in Ett av pusslen direkt man gör Det är att man När man springer och gör ett av pusslerna Så ser man en annan röd figur Står uppe på en klippa. Du kan inte komma till den utan du bara där Sen när du har löst pusslet runt precis innan den klippan. Och du går och kollar tillbaka sen. Då har den försvunnit, den där figuren. Aha. Och så är det under flera. Den där verkar följa, eller du verkar följa den karaktären. Men du vet inte vem det är, eller den bara försvinner. Samma sak: ett pussel lite senare så, får, så kommer fram en räv ur en staty. Okay. Och den börjar också visa vägen. Men den interagerar både med den här andra röda figuren och dig och lite fram och tillbaka. Eh, och så det är liksom så det är lite här mystik över hela för det enda du liksom har runt om dig kanske är något djur. Det springer runt lite grisar som du kan använda genom att lösa pussel till exempel. Du kan inte gå igenom eh, taggtråd eller vad man ska säga sån här en, eh, taggbuskar heter det. Eh, mm. Så då måste du ta så här Typ stora apelsiner Och kasta över Den där så Och då springer grisarna igenom där Så de öppnar upp vägen åt det och liknande Det är sådana här så simpla pussel mm. Och det finns vissa där man bara ska att säga Du får som ett ki ut, så kikål. Du kollar igenom det kikhålet Och så Använder du olika vrider Där du står för att matcha in eh, olika pelare. För att matcha med bakgrunden på en dörr. När pelarna matchar ihop med bakgrunden. Då öppnas en ny dörr och så vidare. Så det är då sådana där enkla pussel. Du kan använda vissa pussel. Eller för att använda ljusen. skuggor och sånt där. Eh. Spelet. Jag är inte så jätteförtjust i pusselspel. För eftersom jag är storyspelare. Men den här. Det är lite smått intressant det lilla jag har spelat. För sen kommer ju längre jag kommer in i spelet. Så jag får ju ingenting förklarat för mig Det är ingen berättelse och så Men det kommer bilder ibland Jag kom sprang genom ett ställe och såg jag en bild på vad som såg ut som mig själv Som satt och grina okay. På stranden där jag vaknade upp Medan det var högra bilden På vänstra bilden så ser jag en konung Som också står och grinar äh. Så det är därför man tänker Ja men den här röda figuren Det är kanske konungen, det är konungen Jag antar att det är här, det säkert min pappa, mamma Eller vad som helst Och jag måste göra de här pusslarna För att komma fram till den personen det är bara den. Så fort jag kommer i närheten av den här personen så går ju den iväg så att jag måste fortsätta läsa pussel så jag vet inte riktigt vad de vill med det här. Så jag har kommit en bit i det här spelet. Kommer jag fortsätta? Nej. För jag är inte intresserad av sådana här pusselspel. Pusselspelen var bra men för mig är det liksom just det här att det finns ingen story som berättas för mig och då tappar jag intresset jättesnabbt för sånt där. Men det funkar bra och det var snyggt och bra musik och allting men Nej, det var ingenting för mig helt enkelt tyvärr. Men vad då? Det låter som en för, för det är en alltså öppen värld så, det är alltså 3D-värld. Ja, det är 3D inte öppen. Ja. ja, ja men ja, ja, ja, okej. För det låter som en där ja, du är det... på en ö så du kommer inte överallt utan du måste ju nej. lösa pusseln för att komma vidare. Men vad då? Du åker från eller du tar dig från planet eller planet från ö till ö då eller vad då? Nej, alltså, just nu är jag där börjar jag bara på en ö. Ja. Och så kommer jag fram till en, vad heter det, bro. Men bron mm. är sönder, De måste ju lista ut på något sätt lösa ett pussel som gör att bron magiskt fixar sig igen. Så att jag kan gå över bron och liknande. Men vart kommer du då? Vad är, vad är andra sidan av bron då? Ja, det kan ju vara en magisk portal eller vad som helst. Det är massor massa olika grejer. Så det är inte bara en bro, utan jag har gått igenom tio, tio broar. Okay. Så allt är olika. Okay. Men vadå, det är inte, jag... inte samma ö du kommer till sen när du har gått över bron? Alltså, det är ju, alltså... Svårt, alltså början är ju bara en ö. Ja. Om man säger, för först är du bara på en ö och så ska du gå fram till en fyr och du skriver dittan och datan. Nu, sen kommer du igenom en magisk portal då är du ute i en öken och liknande och dittan och dattan. Så det är ju liksom, det är ju portaler liksom som mm, du går mm. igenom. Men frågar mig inte varför. Jag kanske får gå in och prova heller länge och se hur ja. det, hur jag det, jag kan det, inte säga förklara heller eftersom det finns någon stor ska jag inte förklara vad jag är det, eller vad jag gör men, eller men, men känner du, säger så här då, känner du att du, har du själv satt ihop en historia av, det, av den lilla tiden du har spelat? Alltså, det, den tiden jag har spelat så, den där karaktären är troligtvis någon familjemedlem som alla andra klassiska spel. Okej, okay, ja. Men den sticker så fort jag går så jag är alltid själv. Så jag, jag antar det. Och jag har ju bara sett de där två bilderna. Okej. Okay. Så, nope. Nej, Och nej. den där jävla räven, vem fan den kommer ifrån? Du vet inte. <skratt> Okej, okay, ja. Uh, men som sagt, det är ett bra pusselspel om man gillar pusselspel. Men för mig var det inte. Jag är inte så förtjust i det. Nej, nej. Sen har jag sett den här Netflix-serien, den nya, som kom nu i februari. Altered Carbon. Mm. Med bland annat Joel Kinnaman. Sci-fi-serie. Lättast, hur ska man förklara den? I framtiden så laddas våra så här minnen och allting in i chip så kallad, De säger att våra själar laddas in i en chip Och då kan du använda sparade chipet genom att sättas in I andra kroppar Och leva vidare Så vissa människor är över 200 år och liknande mm. Mm. Eh, Joel Kinnamans Karaktär Var i en rebellstyrka Som ville stäta stopp för det här Så att man får en, så här, en, Den riktiga döden Alla, Man ska inte leva hur länge som helst Utan man ska döna i det dags att dö men han hade också sånt här chip och sånt i sig Så rebellgrupp Man vet inte riktigt vad som hände Men på något sätt så blev han fängslad Och nerfryst 250 år Och nu har han kommit fram Tillbaka 250 år Och han är ju sig här elitsoldat och allt möjligt Så han är ju hur grym som helst. Så han vaknar upp och ska hjälpa En rikemansnubbe att lösa mordet På han själv Eh... Och det är liksom det hela början. Och sen spårar du ut totalt den här. <laughs> jag har eh. sett eh, första avsnittet också nämligen. Mm. Av den. Och eh, ja, så, så där långt så känns det faktiskt som en jävligt intressant serie skulle jag vilja säga. Har du sett hela säsongen eller? Eh, jag har sett hela, alla tio avsnitt, ja. Ja, det är klart du har. Det är klart du har. Hur, hur, hur går det vidare efter första avsnittet då? För jag är skitagad på att fortsätta kolla nämligen. Hela säsongen går ju ut på det här mordet Ja Men det går ju mer än så också Utan det handlar ju inte bara om mordet Det handlar även om en Eller det är snarare så Det handlar om flera mord Och liknande mm. Mm. Det handlar mycket Man får mycket tillbakablickar också på den här Rebellstyrkan, varför de Gjorde som de gjorde mm. Varför de är emot just den här med Att man inte ska återupplivas och den lättaste förklaringen som de, man kommer in lite på det är ju det att de rika kan, det är ju de som lever vidare för de har pengarna. Det är liksom till slut så det, de rika blir ju bara rikare. De lever i 250 år och blir rika och de fattiga blir bara fattigare. Mm. Och det är ju bara de rika som har oändligt med liv. Så det spelar ingen roll hur många gånger de dör, de kan ha sig extra skinn och allt möjligt. Ja, för, oh. för, för det var den som jag inte själv riktigt hängde mig på från början. För uh. de som för den här killen som han. Eh, som han blev uppväckt egentligen för att lösa mordet på. Mm. Han är ju snusketrik. För det här är ju mm. ingenting som alla kan göra. För den här killen. Han lever ju idag. Mm. Eh, men har blivit mördad. Eh, det finns ju ingen. Eller det finns ju inte särskilt många andra som kan göra... Han har ju en... Jävla, vad är det? Satellitlänk som han laddar upp sitt jävla chip till en mm. gång varannan dag. Eh, så att precis. Han har ju för... alltid en backup på ja. sig själv. Så att blir han mördad så får han liksom bara börja... Har en jävla otur mm. så får han börja om för två dagar sedan. Precis. Nej, I sin nya kropp då så att säga. Mm. Det, är därför han, det är därför de kan bli så pass gamla för... Som Joel, Joel, Joel Kinnamans karaktär. Han har ju inte den möjligheten på det sättet. Utan går, går hans det här chipet sönder som sitter i nacken på dem. Då är han död. Precis. Då är För han det död. Är det, död som är hela, det är det som är hela grejen. De rikaste de har ju de där som sagt, som du sa. Satelliterna som minnena laddas upp emellan sekunderna. Men den här ja. rikemansnubben. Han blev ju träffad i sitt chip och dog. Mm. men Så han har ju glömt var 24 timmar eller var 48 timmar. Något där. Ja, jag, jag, tror, jag tror att tanken är att det här ska vara gjort 10 minuter innan det var dags för uppladdning. Mm. Så att han har glömt de två närmsta dagarna innan mordet. Ja, precis. Och det är därför han behöver hjälp då från den här eh, Envoy, som man kallas, de här mm. rebellstyrkan. För de är upptränade på speciella sätt för att just kunna... Allt med V, de är, är upptränade för att se bortom eh, de gränser som vanliga personer ser. Ja, det är jävligt space där i början. Ni, man ska, när man börjar titta på det här så lär man vara med på att det, det, är, det, är, ju, det är ju inte verkligheten vi känner till idag. Nej. Utan det, det, det, det händer lite halvfreaky grejer mm. lite då då. Inte jätteöverdrivet, men, men just den där Envoy-grejen, den... Den hoppar på en lite grann kan jag tycka mm. Precis där i första avsnittet Precis eh, Vad kan jag säga om serien då Nu när jag har sett ihop? Den gör inte jättemycket nytt Nej Mest av det här har jag sett förut Fast kanske inte alltid ihoptryckt som den här Nej Men jag har sett allting förut eh, Den här är också baserad på en gammal roman Eller vad det är så eh, Det har säkert folk tagit det därifrån också men det är som sagt ingenting jättenytt Jag har sett det mesta av det här liksom, Man kan ta det från Matrix Man kan ta det från allt möjligt man har sett sånt här tidigare Med Chip och allting Och leva och ditten och och leva för evigt Men de gör det jättesnyggt och för ihop allt Och det är en jättesnygg gjord och allting Och jag har aldrig riktigt varit förtjust i Joel Kinnaman Det lilla jag har sett om honom Men här är även han bra Det är vissa grejer han skiner igenom Någon jävul svenskt Det här han ska vara tuff Gör en klassisk svensk Svenskar har det här att man puttar upp snus under läppen. Det gör han också med tungan. Men han ska vara cool. Puta med läppen. Jag, jag är hård. Jag har snus under läppen. Och så står han. Och jag störde mig. Det jag tyckte var så jävla. Såhär. Han skulle vara cool. Jag har riktigt jävla hård igen. Och då bara direkt tungan under läppen. Och puta. Bara. Som att han en stor jävla prilla. Och det är, det är bara svennar som gör det. Det kan jag säga det på en gång. För det det igen och som fan. Jag som, tänkte, jag som tänkte ge honom en jävla massa cred här alldeles mm. strax För att Jag hade fan Alltså Jag tyckte han spelade riktigt jävla bra Det gör han Eng, det engelska märka. är ju klockren kan jag tycka Det är äh. några små grejer som Eftersom äh. att jag vet att han är svensk mm. Så hör jag det Men jag vet inte om jag hade tagit det Om jag inte visste vem han var ju längre serien gick, desto sämre blev han. Men det är som man brukar ah. göra i sådana här ja. serier. Ja. Man börjar med de sista avsnitten och så mm. börjar han. Så han övades nog upp till att bli bättre och bättre, men det är tyvärr det som... Så i slutet, då kör mycket mycket här: oh, fuck you ah, okay. <laughs> och Nej, liknande. Fast, och man skiner... Liksom sådana det är meningar och sådana grejer skiner fan igenom jättelätt. För det, det var det för, jo. För han, han håller ju på med det i första avsnittet också. Säger fuck you och grejer. Det, vi kan inte säga det på det sättet det bör låta på något vis. Jag vet inte varför, men det, det blir Nej. bara fel. Men så fort han inte säger någonting sånt mm. alltså så länge han inte ska hålla på att eller vara cool eller någonting då mm. tycker jag det låter ruskigt bra. Faktiskt. Det, det, han ska ha en jätte för det här. För, för första avsnittet är, gör han riktigt, riktigt mm. snyggt. men Han gör det faktiskt väldigt snyggt genom hela. Mm. Eh, Dock tycker jag nästan den bästa delen är när han inte är med tyvärr Det är de där tillbakablickarna För jag tycker de är så jävla bra Och allt sånt där Men i framtiden, han trycker ihop alltihop Och han syns ju jättebra och liknande Nu när jag har sett den här serien Jag hoppas för gud att det inte kommer någon mer För jag tycker det här är perfekt De här tio avsnitten Jag ser så lätt hur de kan fortsätta och hur oerhört lätt de kommer fucka upp hela skiten efter det här. Utan jag vill absolut inte ha någon mer. Det här jag vill att det ska vara slut nu. Troligtvis kommer det komma mer. Eh, säkert två, tre säsonger till. Men det kommer förstöra allt. Det kommer förstöras helt och hållet. Det här får inte bli någon mer. Men... Eh, så jag hoppas för, för verkligen att det inte kommer någon mer. Hårsta skriver här i chatten ge oss mer. Nej. Det ska inte bli med. Det ska absolut men, inte bli mer. Men om vi säger så här, då, jag vet ju inte hur den här slutar nu. Jag vet inte om mm. ni som lyssnar vet det heller, men jag tänker inte spoilad, det var inte så, utan så här, skulle man kunna ta världen alltså skulle du gå och alltså börja om. Ta lite typ American Horror Story style. Absolut. Och det är något som är bra, den här världen känns levande, men mm. det är ju liksom man skulle kunna, men jag vill inte ha det. Jag tycker okay. att det här var ett okay. så perfekt slut. Ja. Det är som en film liksom all, med alla serier nu för tiden Man drar ut i tio säsonger Fastän det borde inte ha varit mer än två, tre, en ibland ja. Och här är, det här skulle kunna bli en sån oerhörd klassiker Om de slutar nu mm. Men det är det, det kommer de inte göra Utan de kommer tjäna så mycket pengar på den här Och vara så kåta på de där pengarna Att det kommer skita sig totalt Och det, nej, och jag, jag tycker det är jättesynt För jag tycker alla skådespelarna var jättebra Hela det här uppbyggnaden, allting var jättesnyggt. Men de kommer fucka upp det Och det kan jag svära på mm, Och det är jättesynd mm. Men den här säsongen, jag rekommenderar att alla ska se den Speciellt om man är sci-fi fan Då får du inte missa den här Men äh, jag är jättenöjd Med den, jag vill bara absolut inte Att det ska bli någon mer, det är den där jag kan säga såhär, I efterhand Ja, nej men ej, det, det låter skitbra för jag tycker första avsnittet, jag fångar den ju verkligen också När man har kollat på det, det är verkligen så här, man vill bara se mer Mer, mer, mm. mer, mer, mer Så att jag kommer att försöka sätta mig och kika igenom det också Ska vi se vad, vad jag tycker när hela säsongen är slut Men mm. jag var mest nyfiken just det där, om det kanske gick att använda sig av eh, Allting annat runt omkring, alltså kasta ut alla skådespelarna Och så ta en annan händelse i den, mm. i den världen liksom Alltså, jag, kan inte, jag tänker inte nämna någonting med slut och nej, sånt. Nej. För det, fin, det fin, går att göra mer av det. Det gör det. Mm. Och med det som är med just världen och andra karaktärer, det är att alla är så vanliga. Ja. Att det som gjorde honom speciell, det var att han är den sista envoy. Mm. Och det är ju därför han blir så mäktig. Men. Men visst, man skulle kunna göra någonting, men det, det skulle inte, inte höja så här bra, utan då skulle det bara bli, ja ah, vi har en ursäkt att göra en skurkdrama där alla skurkar kan bli vem de vill och liknande. Ja, ja men då, då, då är det egentligen ingen större idé, utan det var Nej. mest bara det man var nyfiken på, om Nej. det kanske kan att använda sig av resterande världen. Nej, för då tror jag att det kommer bara likna alla andra. Då kommer det bara bli en BRS-kopia, men det tror jag det blir. Vilket fall. hur de gör, hur de än gör med det här. Ja, eh, Nej, men jättebra säsong och eh, rekommenderar den starkt. Ja, jag var väldigt förtjust i den. Jag har den hela helgen nu. Tio avsnitt. De är tio avsnitt, 50 minuter långa varje, så det är ju en... Det är några timmar. Ja, ja, det är ju det. det. Hårstad skriver där. här. Håller med om att det är ett bra slut, men älskar älskade verkligen denna serie och därför vill jag ha mer. Jag... Jag förstår dig, Horstad men jag vet också, man har blivit så besviken mm. så många gånger att man sitter där efter första säsongen, jag vill ha mer, och så tittar mm. man på nästa säsong och så bara så här, när man har kollat klart på den så är det bara så här, vad är det här för skit? Mm. På riktigt, jag, jag kan inte ens titta om på första säsongen igen som jag tyckte var bra, utan det här är bara skräp. Så Nej, att det, precis, och det är exakt den inställningen jag har. Mm. Jag håller med Horstad jag älskar den också jättemycket. Men, jag vet också, kommer det mer Så kommer det förstöra min smak på första Det är ja. därför jag vill Att de gör det här till en klassiker Och stanna här mm, mm. Men, eh, nej, det kommer ju inte hända <laughs> Men det är ju som sagt, det som du tog upp med världen Det som ja. gör den här bra jämfört med Som vi så kallade senast den här med Will Smith Den här världen känns jättelevande eh, Ja men, polisk, orker, skitferie serien Ah, Bright Bright, precis. Ja. Den världen var ju helt värdelös för den kändes inte levande. Alla såg exakt likadant ut. Allt var helt värdelöst i världen, tyckte jag. Mm, mm, mm. Den här världen känns jättelevande. Allt är jättsnygt Och här märker man verkligen det vi tog upp i Bright var att man märkte ingen skillnad på alver, och orker i jämställdhet. Här märker man verkligen att de är rika, de fattiga, de bygger väldigt mycket. Och de gör en, en väldigt kritiserande om just det. Lite som en Social kritik på vår världsomfattning och allt hur det är mellan rik och fattig och allting som är en snygg bakgrund och det gör de gör just med, så med ganska mycket. Och det, men det är ju det som är just så tufft med det ämnet att ja om det här skulle komma på riktigt, du och jag skulle ju inte ha råd med det. Att Nej. kunna leva för evigt. Utan vi skulle ju kunna, ja men få något billigt jävla uteliggare ta handskropp kropp liksom, medan Rika springer runt som sig själva nej, du, jag skulle så... inte ha råd att byta en gång än, så, så att det, är, det här är vad jag har att och, och jobba med ja. nej vi är, dum, vi är dömda ja, lite, li, lite så är det äh, vet det... du vad förresten ja. jag, må, jag måste, måste fan fråga det här för det här var något som jag funderade på hur Fa... för det förklarar de inte Är för sig det kanske är spoiler uh, Okej, okay, säg till om det är spoiler för att vart fan får de alla kroppar ifrån? Eller alla skal ifrån som de nu kallar dem för? Vissa är ju... Har de tagit från andra som dött liknande. Men vad då som dött? Har de dött? Har de väl dött? Om du dör naturligt, ja. Så, och du, ditt liksom... Om vi säger att du blir skjuten i nacken i ditt chip där. Ja. Eh, då kan de sätta in mitt chip i din kropp. Så använder jag bara din kropp, ditt skal. Men vad med, då Med ett hål i nacken? Nej, men de syr ihop det. Det är ju liksom... De ja, nej, men det är som det är som syr när de Om man, man kollar på... man ja, men kolla på alla de där. De har ett R i snacken allihopa. Ja, ja jo, men det, det, det får man se för, mm. i första avsnittet också. Absolut, ja, det, det är ett R. Är, men det är, ja. det är ju från när de blir inopererade. För det här opereras ju in vid ett års ålder. Nej, precis Men sen är det också, vad heter det, skurkar. Och är du in i livstidsfängelse, då kan de likadant bara ta bort chipet, lägga dig på is och så får någon annan använda din kropp och liknande. Och Nej, sådana för... där. Okej, och... ja, okay. ja jo, men de köper jag. De, och sen absolut, är det ju de regeringsfusk. Jag. Om du dör, det, har inte du råd att betala att få tillbaka din kropp? Ja, men Då sätts du på is tills du, någon har råd att betala dig och komma tillbaka och liknande. Och så får någon annan använda din kropp medan så liknande. Och sen är det som Hårsta skriver 3D-skrivare Som är olagligt Men det finns ju att du kan skriva ut dina egna kroppar Och liknande så Aha, det kommer lite okay. senare. Men det ja, jag tänkte olagligt, säga det. det kanske definitivt. kommer längre in i, i, ja. in i säsongen. För det har jag inte jag hört ett knyst om. Det var Nej. därför jag tänkte så här: fan, det, kändes ju, det kändes som så in i helvetet många människor som skulle ha dött eller åkt i fängelse för att det bara skulle gå så här: wow, du får en kropp, du får en kropp, du får en kropp. Det funkar mm. liksom inte i mitt huvud. Men då, då blir det lite mer logiskt, absolut. Ja, men det är massor så här. De, försöker, de pratar om lagar om bland annat om du dör. Så kan du sätta dit en mördare. För du om du minns hur du blev mördad och liknande. Och sådana lagar finns ju. Då, men de tar upp massor med sådana här. Hur, man skulle, hur det skulle gå till Vega. Och det är ju det som känns så verkligt. Det här känns som en verklig händelse om det här skulle funka. Det är inte så att man försöker göra något överdrivet häftigt. Utan det, det här känns ändå. Sen drar man ju ut på spanning ganska hårt. Men nej, riktigt bra. <laughs> jo, absolut. Men, men det som du säger också... För... Det är just det här varför. För man blir så nyfiken på hela världen också. Just, just såna här grejer. Mm. Just, för jag, de pratar om det också i första. De, de presenterar jävligt mycket av det. Just det där att om du blir mördad så kan du få en ny kropp mm. för att få komma tillbaka och vittna mm. på ditt eget mord. Mm. För att du ja vill, vill säga att du såklart eller ditt chip faktiskt överlevde också skulle ja, jag säga. Jag och, och det, det tycker det är skitspännande för de har byggt upp en skithäftig värld. Mm. Just för jag vill bara veta mer. Hur funkar det? Varför? Vad? Vem mm. bestämmer? Ja, häftigt. Jag vill säga mm. mer. Och de gör mycket med VR till exempel. Nu för tiden förhör liksom i deras förhör man inte i verkliga livet längre. Utan nu gör man det i VR. För då kan vi tortera dig om och om igen. Och sen startar vi bara om på grammet och liknande. Mm, så jag kan tortera dig till döds Sen startar vi om och så börjar vi om helt enkelt För nej, nej, vi kör tills du ger upp liksom. Och det kan ja. man ju inte göra verkligen Så de gör alltid ver och sånt där och Det är en väldigt cool take, de går igenom det hela mm, mm, mm. Sista jag tänkte bara ta upp det är att vi har spelat lite Titanfall 2 tillsammans Och ja, väst, går jävligt bra för det mesta Förutom när man spelar Man springer runt i en Titan och faller ner i och så hade man vunnit hela jävla matchen Faller ner äh. i ett hål? vad när fan föll du ner i ett hål? Men jag hade ju såhär, vi spelar ju det här när man ska lämna in på banken. Bounty hunt Ja, uh, och jag hade typ 400 cash på mig. Och så bara, oh, ska jag hoppa, ska jag bara springa jag ser banken, det är ingen runt om mig. Och så bara, oj, här var ett hål rak ner i marken, ja, uh, 200 bort, tack. <laughs> fan. Uh, jag tänkte bara, det, är, det har kommit, har man inte spelat på ett tag så är det helt klart värt att komma in. Det har kommit lite nya baner uh, det har kommit lite olika modes Men det är det nästa som jag märkt som inte hade sett Det är som, det sitter som linare nu för, På vissa av banorna Som man kan haka i sig och åka iväg på Det fanns inte i början när jag började spela eh, Är jag ganska hundra procent på i alla fall Om inte jag tog missade det Men så mycket som jag spelar så kan jag inte tro det eh, Vad var det mer jag tog upp? Det var något mer, just det, att man kan ha Tre vapen, förut kunde man ha ett auto -rifle och så kunde man antingen ha pistol eller en anti titan. Anti titan precis vapen. Nu kan man ha alla tre så du kan ha ditt auto -rifle eller vilket huvudvapen du vill ha en pistol och en anti titan. Så mm. det var någonting nytt och det gjorde spelet bra mycket bättre för om det är någonting jag alltid hatat så är jag springa runt för jag man kan liksom, antagligen måste jag ha pistol för att försöka vara duktig och döda vanliga spelare, eller så måste jag ha anti-titan liksom man hade, hade ingen chans. Nu kan jag faktiskt vara jämställd mot alla även om inte jag har en egen titan, så det tyckte jag var riktigt schysst. Mm. Ja, men det kan jag hålla med om, för jag vet också att jag som, i alla fall första gången jag spelade, var ju totalt sämst på att byta loadout, eller byta mm. vilken typ av karaktär du spelade. Du har ju ett par stycken för, förinställda, och så den du själv har gjort. Mm. Eh, tänkte man sig inte på och man stod i kö för flera olika spelmodes, då kunde man ju stå där i en skittajt liten bana med en anti-titan-gevär och man bara säger, jaha, nej även ta ju fyra sekunder att ladda upp, det hjälper ju inte skit när magasinet är slut på, på mitt assault rifle till exempel nej, så att, nu är det väldigt mycket smidigare nu går det liksom att hoppa lite mer det går att vara lite mer versatile så att säga nej mm. ja, men riktigt kul ja, riktigt kul att komma tillbaka i det Uh, och det var det jag har nördat Ska vi hoppa in i nyheter? Absolut, shoot Och vi har typ inga nyheter alls. Det är så jävla tråkigt i världen just nu. Men, så, jag tänkte istället att... I världen att, också. I världen, är hela världen är ju för <laughs> ingenting att göra. Jag tänkte vi ska snacka om två trailrar och börja med. För ja. Deadpool 2 släppte ju en cable trailer. Eh, har du sett den och vad tycker du i så fall? Såklart jag har sett den. Och... Eh, kan inte filmen bara komma nu istället? Jag vill inte ha mer trailer. Jag vill ha, jag vill ha filmen nu. Jag vill se mer av det här det är, Ja men det, Den är klassik, den säger ju inte skit mycket Mer än att Cable ska vara med mm. och, och jag tycker det ska bli skitcoolt Verkligen eh, Vad heter han? Josh Brolin heter han ja. Mm. Jag såg ha har sett han någon gång i, i Tidigare och sånt där Men jag, när jag fick höra honom om ja, Han ser häftigt men kan han bli en bra Cable Jo fan kan han bli en cool Cable det, det, enda, bra. det enda jag är lite emot eller inte emot det det är mer så här vad jag är van att se mm. så är han lite liten ja, han är, inte den här, ja han är han är inte alls så biff som cable är i vissa Nej. av serierna men det köper jag alltså, mm. det, han ser fortfarande sju alltså. han bär upp det riktigt snyggt jag vill bara se honom spela honom ordentligt Och för att se helt liksom han... vad han gör Heter han Colossus? Ryssen ja. Ja. Eh, Det heter Cable är ju typ hans storlek är vanliga fall Som han var i första filmen Absolut. Så det blir lite skillnad när man ser dem liksom tillsammans om man ja. tänker comics Men nej, jag tycker det ska bli riktigt häftigt Och jag har väldigt förtroende för den snubben eh, nej, men det ska bli coolt Och jag hoppas de drar någonting Just det här om eh, Fem hans föräldrar eller någonting. Mm. För jag tror inte så många vet om det att Vem Cables föräldrar är ja, För er som inte vet det, det är Scott Summers och Jean Grays son Som, som skickades framåt i tiden För att stoppa apokalyps Så det är det hela Cables grejer Och nu så ko Sen kommer han tillbaka Och det är därför han har metallar Han är helt eh, Han är, kan teleporteras så allt möjligt Om Ja, om de gör det, ja, man ska säga att han slåss lite. Men. Han, är, han är väl i stort sett tidshoppare överhuvudtaget. Ja, i, i, mång, I många reinkarnationer i alla fall så mm. kommer han ju oftast tillbaka för att göra någonting. Mm. Eller för att ändra någonting liksom. Ja, precis. Äh, så jag tror det kan bli riktigt coolt. Och det var många karaktärer jag såg som jag inte alls kände igen. Så det ser jag fram emot att mm. se vilka det är. Mm. I mm. deras lilla gäng där. ja Som det man har sett minst av egentligen, det är ju deadpool Ja, man jo, absolut, men han har man ju redan sett Eller, alltså, man, man vet ju vem man är och man vet vad man får mm. eh, Jag vill, ja som sagt Jag tycker trailern var skitspännande Skitbra, de hade gjort den snyggt Men det, det kändes ju väldigt mycket det, det känns i alla fall Som väldigt mycket reklam bara Alltså så här: mm. wow, kolla Slå på stora trumman Det här är vad vi gör liksom Bara en liten mm. uppdatering inför Filmsläppet liksom Mm och nästa trailer var Venom. Har du hunnit sett den? Jag har sett delar av den. Jag försöker komma ihåg den. Men mm. ja, ja. Eh, för den, jag ser ju väldigt, jag ser mer fram den än Deadpool, om jag ska väl, helt ärlig, Men det är för att jag är mer <laughs> av ett Venom-fan. Åh, oh, vad förvånad eh, jag blir. Men nej, men jag ser det är så cool ut i det. Vi har ju inte fått se eh, Venom som Venom, men Vi har ju bara sett Tom Hardy liksom som mm. Eddie Brooks. Mm. Eh, Väldigt mycket, det var mycket mer där man fick se honom som sig själv så här på flykt och allt möjligt Jag tror det skulle vara mer att de bara skulle springa runt i dräkten Och det verkar nästan inte alls vara Det sista man fick se, det var att han låg och skrek på en bänk Liksom att fastkedja typ Som att han låg på en streckbänk eller om ska säga Och så skriker han och så ser man ådrarna bli svarta Så man vet att han kommer ju få symbiotet i sig någon gång mm. Men det är det enda, jag vill bara se hur symbiotet ser ut det är det enda jag egentligen vill, för jag hoppas att de har gjort det en riktigt bra jord. Men vad tänker du då? Alltså, vad, vad skulle vara skräckscenariot då? Om vi säger... Alltså, vad, vad skulle det kunna vara det sämsta de gör med den? Spider-Man 3. <laughs> <laughs> <laughs> Okej, okay. ja. Okej, okay. ja. Mm. Jag hoppas att det ser mer ut... Alltså, ska jag vara helt ärlig? Jag tar latex framför deras jävla... Men jag vill... Svårt, men jag vill, jag vill inte ha det så jävla dator. Jag vill inte att det ska se ut som, som de har gjort med Thanos och alla de där Att det ser så dåligt ut Men jag vill säga en råbiffig jag vill inte, Han ska inte vara en svart Spiderman Utan han ska vara biffig, han ska vara mm. riktigt skräckig Jag skulle vilja ha han liksom mer åt en skräckfilm Än en superhjältefilm och liknande för han är ju liksom, jag har ju den här bak liksom tungan och allting. Jag vill verkligen ha hela det klassiska stuket. Jag vill ha en, när han går och runt, en lång tunga och allt. Och det gjorde man ju inte i Spider-Man 3 till exempel. Han såg ju ut som Spider-Man-dräkten. Det var liksom Spider-Man-dräkten, fast svart. Och så öppnar den mun så hade han lite huggtänder. Nej, jag vill ha råbiffiga vänner. För det är så han är i min värld. Nej, mm, mm. jag, jag, jag väntar bara för att se mer. Jag vill, se, jag vill ha film. Ge mig film. Ja, men, jag, jag håller med dig. Alltså, Trailrarna är ju lite om inte ett sägande. Mm. Alltså, de säger ju inte skit mycket egentligen. Nej. Mer än att de bygger en jävla massa hype. Det, det, de, de, de, de bara säger så här, Wow, kolla vad coolt, mm. wow, wow Och så så här: Vad berättade trailern precis? Egentligen inte ett skit. Nej. Och det, det har ju kommit flera trailers också som vi har fått en till mini Avengers trailer Så vi fick se lite mer om från den och ditten och datan. Men äh, det kommer ju mycket under Super Bowl där så mm. Men de sa inte så mycket Men nej, de här två ser man ju väldigt mycket fram emot. Och den enda nyheten jag har, den går också in lite i filmvärlden Och det är att, jag ska försöka få den så här Jacqueline Phoenix ryktas om att spela The Joker i en ny historia I den nya origin storyn från Warner Bros Variety rapporterar att Phoenix är regissören Todd Phillips bästa val för att spela den kända Batman-antagonisten. Källor som talade till Variety bekräftar att Phoenix accepterat rollen, men Warner Bros har avböjt att kommentera. Tidigare tog vi upp att Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio ryktades för att ta på sig rollen. Jaquin Phoenix, vad tror du? Kan det vara en bra. Joker? Ja, men det, det, oh, det kan det väl bli eller äh, tror du inte? Ja, alltså jag, jag, jag såg lite fram emot Leonardo DiCaprio för jag tror han kan vara riktigt men liksom riktigt psycho efter vad heter det? Django and Chain och liknande för han kan vara riktigt säm. Men Samt, nu när jag, nu när man med då tänkte jag inte ens på Phoenix här och när, jag, när de tog honom jobb. Ja, jag kan säga honom på en gång var en bättre joker. Och liksom men det är ju det jag vill ha nu när de ska köra en Origin Story. Jag vill inte se Joken som Joken. Utan jag vill se hur han var innan Joken. Mm. Och sen bara få lite i slutet. Det är ju liksom. Jag skulle vilja ha den här med Red Hood. Och köra hela den där. Liksom stuka på. Eh, där. Hans fru och barn. Att han blev lurad av maffian. Att han hjälpte maffian som blev lurad och ikastade i kärlet och allt det där. Det är liksom hela den grejen. Och sen får man joken bara i slutet när han hämnas på maffian. Det skulle räcka för mig. Är det, det är alltså den origin-storyn som är din origin-story? Det är den som jag fastnar mm. för, ja. Vilken har du fastnade för? Och som du kan Nej, det är, det, är det. Alltså det. Det är också min. Jag vet bara att det finns fler. Det var bara så. Det, var... Ja. det är också den jag har läst och den jag har i stort sett. Det är den jag har kvar i huvudet, om vi säger så. Mm. Jo, men den. Jag tycker det var den som förklarade bäst. För annars är det, ja, men det är som Heath Ledger när han drog var olika. Och det är så de har gjort hela tiden. Att man drar olika. Men det här var den som jag faktiskt kunde se att den var mest verklig. För att ja, men, jag skulle kunna säga att det är så det gick till. Exakt, det är samma tanke här hos jag också Just att den, den känns ändå i, i Serietidningsuniversumet mm. Så är den inte omöjlig någonstans Nej, precis Den, den, den skulle fungera rakt igenom mm. Och sen skulle jag väl ha Klassiska joken Vi får ju, vad är det, två filmer till Skulle få med Jerry Lido, va? Mm, han, ja. han och Harley Quinn Skulle få en egen Och sen skulle han vara med i Suicide Squad 2 Mm. Och Jag tycker inte om den joken, så ge mig en klassisk Jåker Mer av klassisk mm. Mm. Och det var nyheter vi hade det... <laughs> Jag sa ju det, skittråkig vecka <laughs> skittråkig. Oh. Så vi hoppar in i ämnen på en gång eh, Tänkte vi börja med min Shooter. För jag, jag tog upp lite snabbt förra veckan Att jag Ja, <går> oh, jag irriterar mig på människor så jävelst eh, <går> Om det var i sti, slutet av förra året Eller om det var början av det här året Jag minns fan inte när det var Jag gick med i en Facebookgrupp för singlar eh, Nerdsinglar eh, Människor Tjattrade med några schyssta brudar eh, Trevliga men som nördar på alla jävla forum vill man ju slå in hälften av dem in i väggen och sakta se dem gå ner i bitar. Människor, eh, jag tog upp den här frågan, eller frågan, min fråga kom därifrån. Utan jag ville få reda på vad folk tycker, vilket är det bästa kärleksparet i liksom nördvärlden. Jag ställde den frågan. Och så sa jag det att en av mina favoriter som jag tycker tillsammans är Harley Quinn och Jokern. Om jag skulle skriva det, vad skulle du skriva då? Skulle du, vem skulle du välja om du... Liksom, om du fick frågan vem är bästa kärleksparet, jag väljer Harley Quinn och Jokern. Vad skulle du gå in och skriva då? Jag skulle svara på det, tänker du. Ja, skulle du, skulle du välja, skriva... Vem skulle du, skulle du skriva den, eller...? Jag skulle, nog, jag skulle nog sitta och fundera alldeles själv, men jag hade nog mm. inte svarat alls faktiskt. Jag är en sån som vägrar att kommentera... Eller jag kommenterar ju fruktansvärt källan på saker och ting. För Nej. jag förväntade mig att folk skulle skriva in vad de tyckte. Ja, men, jo, men exakt. Nej. Hade jag skrivit ja. så hade jag ju skrivit, hade jag ju skrivit på en själv. Men det så gör jag. inte folk. Så gör inte de här jävla puckorna på dessa jävla forum. De ska sätta sig och börja kritisera det jag har skrivit. Ner i fotknöna. Oj, för, intressant. För, ja, först kom en jävla stolpskott, en brud. Och bara... Alltså, jag tycker inte om hur uh, det, här, det här valet För joken misshandlar ju Harley Quinn med Både psykiskt och fysiskt uh, Ja, ska jag Jo, absolut Och det tycker inte jag heller Det är inte, hel det är inte rätt heller Men jag gillar det jag paret Och jag gillar att Harley Quinn Gör vad som helst för Jåken För det är väldigt fint att göra någonting, allt för sin partner att man, Många skulle säkert kunna dö för sin partner skulle du kunna döda för din partner? Think about that Bitch uh, Men det, det skrev jag inte utan jag skrev, bara <laughs> utan jag skrev det här att Absolut Jag håller absolut med man ska inte missa alla sin brud Utan jag, det är liksom, jag tycker de är ett bra par Jag gillar de karaktärerna Och jag gillar Harry Quinn för hur, Att hon gör vad som helst för sin partner För det har ingen brud någonsin gjort för mig och så börjar du ju hålla på att kritisera. Och sen kommer det största och stolpskottet. Och jag hatar såna människor. Han kommer. In, det här är det värsta jag hatar det här. Han kommer in och skriver: uh, Jag jobbar med psykiskt sjuka. Så jag vet hur det här är. Och det, jag accepterar inte det här alls. Oh. Där svarar jag inte. Där hoppar jag ur gruppen för jag tänker: Fifan. Så jag tar upp det här istället. Det här jävla stolpskottet har ingen jävla koll på. Vad fan att snackar om? Ett ska den vara jävligt klart för det. För att man jobbar med är psykos har man ingen jävla aning. Vad är det fan det som för sig går. försiggår? Eh, det här är vad jag tycker. Så nu kommer jag brinna av totalt på det här jävla stolpskottet. Jag vill slå in med pannbena med en baseballträ. Jag har jag är som sagt. Jag har tagit upp tidigare att jag, har, jag är själv något av ett psycho. Och ingen som jobbar... Med psy liksom psykiska människor har, Om man inte själv har varit i sitsen Har du ingen jävla aning vad du pratar om För du har läst allt i en bok Och jag, kan inte, jag tar inte dig seriöst För att du säger att du jobbar med psykiska människor Senast i vintras var jag och jobbade på ett psykiskt anstalt Där jag står och putsar fönster Och bakom mig så står en kärling som jobbar där Och säger rakt ut till sin kollega han där i blå tröja borde någon ta med fans slå ihjäl, för jag orkar inte med han längre. Och då står jag där Okej, okay, det här är stabilt. Du jobbar med de här människorna och du vill se dem i ihjälslagna. Så när han här kommer och säger Jag jobbar med psykiska människor, jag accepterar inte. Men skjuter själv, din jävla pucko. Fast alltså, jag, fattar. jag förstår verkligen inte. Jag hänger inte med. Vad hade det med din fråga att göra överhuvudtaget? alltså. Tack! Det är ju mera... det. De är... Jag, sk jag skiter faktiskt fullständigt i vad, alltså om någon tycker eller känner eller vet. Jag, han kan ju lika bra ha suttit i samma sitt. Det Nej. spelar mig ingen roll. Men det var, var väl inte det frågan gick ut då, eller? Och, fine, har du sagt själv, jag har själv varit i den här sitsen. Det accepterar jag. Säger du, jag har varit med i någon familj som har varit i den här sitsen. Det accepterar jag. Att du säger att du jobbar med vissa personer och människor skjuter själv människa. Men absolut, det jag ville var vilken tycker du om inte att, ni ska börja, att folk ska börja ta och då jobbar man jag orkar jag klarar inte av sådana jävla forum. Men då kom det en annan som alla började hylla istället. Han bara, Jaså? jo, men, de, de, jo. Han bara, ja, men det här är ju tycker jag inte heller sådana här psykiska människor är bra. Men och vad heter de då? de här föräldrarna i The Adams Family? De är ett Aa. bra par. Försöker inte de döda varandra i varenda jävla avsnitt jag någonsin har sett dem? Och folk jag bara, all, han fick typ 15 gilla och allting. Och jag vad fan hände där? Så, så folk är ju så jävla rötägg. Men då kommer jag fram till den fråga som jag tänkte ta upp sen. Mm. Finns det något nördpar som inte är skadliga mot varandra? Där deras kärlek inte är mer skadligt än liksom gör bra- om du förstår vad jag menar. Mm. Ja, men jag, jag, jag är med vad du menar. Däremot så försöker jag... Alltså, jag tror inte jag har något. Nej, riktigt. för om vi säger... Några klassiska Superman och Louis Lane. Mm. Louis Lane sätts alltid i fara. För att någon ser... Här, han, hon är den svaga länken hos Superman. Aha. Det är ju att... Superman måste offra sig för henne. Hon offras för Superman. Hon tar fånga för Superman. Det är ju inte friskt någonstans. Nej, eh, nej. Vi har... Bruce Wayne och Selina Kyle. Mm. Om man har läst så vet man hur förstör Bruce Wayne blir av Selina Kyle. De slåss hela tiden. Mm. Och han skickar in i fängelse. De är nästan Alltid. värre än Joken och Harley Quinn mot varandra så som de håller på. Om man, mm. om, man, om man går in på djupa. Joken och Harley Quinn. Joken han är väldigt rakt ut. och sådär. Men tar man bort hela den här psykodelen. Och du kollar rå på, på Catwoman och Batman. Så ska du se att Batman har nog spö på Catwoman fler gånger än vad Joker har gjort det med Harley. Och liknande. Och ja, vi kan ju ta den bästa. Vi kan ju ta Peter Parker och Gwen Stacy som han dödar. <laughs> genom att trycka, han försöker rädda henne med ett nät och hennes ryggnäcks. Ja, men det var ju inte ett sunt förhållande kan man ju säga. Oh. Nej, det är det ju verkligen inte det, det, det håller jag absolut med om Så Finns det något sunt förhållande Eftersom alla skulle börja kritisera mig När jag tog skurkar Jag, jag, nej. jag, satt, jag satt och tänkte på några till Och gick ändå gick snäppet vidare jag Gick mm. även över till filmvärlden okay. Och hittade Och vad heter de uh, Titanic, nu tappar jag namnet Jag har inte mina anteckningar Rose och... och Jake Nej, ja, jo. Jake och Rose. Ja, ja. det stämmer nog, ja. Eh, Det är ju ett ganska fint par ändå, måste man ju tycka. Men, det är ju inte särskilt sunt. <här> Nej, verkligen inte. Eh, det, det, det, det, sådär, så där skets det ju direkt. Mm. Eh, för, för det är ju, jag kan tycka att det är ett jättefint par där. De har ju så trevligt på båten och alltihopa. Sen däremot att han liksom offrar sig för henne. Det är ju också jätte, jättefint. Hade ja, inte det är hon, hon ju... annan snubbe där också? Den där svarthåriga? Jo, hon är, väl bort, hon är väl bortlovad va? Eller någonting sånt mm. där. Eller är hon där med någon? jag är, är jättelänge sedan jag kollade på den här. Jag kommer inte ihåg exakt. Mm. Det, det enda man minns från filmen är ju när de står längst fram där och så Det mm. är just det. Det låter från från Lägenkungen. Det var fel. ja <skratt> eh, ah, Den scenen i alla fall kommer mm. man ihåg. Eh, jag räknar ju dock inte som jättesunt. Nej, det Eftersom att en av dem måste ju dö i slutet mm. Spoiler Så att hon inte kan dela med sig Av sin jävla planka Eller dörr hon ligger på Tror det är en dörr faktiskt mm. Men jag har svårt Att få Hårsta, Hårsta komma med svaren här Äntligen Hon är förlovad med ja, den precis. andra Och då blir det ju ännu mindre sunt Så hon är alltså otrogen det är hon som skulle ha puttat i vattnet Och sakta dränkas är de är, hon, är de otrogna med varandra eller är hon otrogen mot honom? Om hon är förlovad med en Svartåre och pippar med Leonardo DiCaprio ja, gör då är man då i bilen de råpippar ju i bilen ja med handflata som glider och ja, det är, är det där den ja, ser från på ja, just det. <laughs> ja, jo. <laughs> Jag tänkte bara att han målade av henne där inte men han lät slampa. Just det. Nej, ja, ja men just det. Mm. mm. Så att jag, jag kan liksom inte hitta något bra. Nej. Inte ens i den världen heller, riktigt. Men det kan vara så att jag inte tittar på den typen av filmer dock. Nej, men det är eh, så, så att jag inte har de det. paren. Men... Tashan och Jane. Jane ska försöka förändra Tashan. Han får inte vara den han är liksom. Utan det är det där klassiska. Du ska vara som jag vill att du ska vara. Ja. Och så blir han väl skjuten i slutet ändå för att hon, bara, hon sätter sig i fara. Och, Nej. Nej, man ska inte. Karar där ute, sätt ner foten, låt inte kvinnorna förändra er. Fast vore det inte bättre då, då så här då att säga typ att åt alla superhjältar och ge fan nu att vara superhjältar? För att det är typ det som gör att andra människor hamnar i fara så att deras relation inte blir bra. Eller så får man ju ta sig till att eh, man bara har, du får vara starkare med dig skitsig åt andra håll också, även då. <laughs> du menar att, att partnern ska vara starkare än dig För då ja. blir det ju du som hamnar i den situationen Ja då kommer jag på att jag tror det är jag som är Den svaga ifrån Nej det gick inte men, heller eh, finns, det ingen, finns det inget Par där de är jämnstarka då Eller alltså såhär att de har Liknande powers typ jo, Jag men, tänker eh, får inte men det är Arrow ju där... eller vad heter han Och eh, Om du tänker på Avengers-filmerna får de aldrig ihop det det, här, det får de aldrig Vem tänker du Hawkeye. Black Widow och... Uh, Hawkeye. Hawkeye, så heter han. han I avengers ser ju hon ute efter uh, Hulken. Ja, perfekt. Och Hårsta har det ju här. Mr. och Mrs. Smith. Mm, det var ju stabilt. Där! där har, fast det, det skulle ju väl absolut inte säga att det är ett sunt förhållande. Dock är de likvärdigt starka. Det är de. Eller de. Alltså, de har ju samma powers, typ. Skulle man ju kunna mm. säga. Men... Att de båda två blir leda och mördar varandra. Jag vet inte om jag skulle kalla det för sunt. Men... <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det är så. Inget förhållande är sunt för fem öre. Det funkar inte. Men om vi tar jämstarka. Och det är ju det hulken gör ju rätt. I Old Man Logan. Mm. Han pippar ju sin kusi. <laughs> Nej, det är inte sunt. Det är inte sunt. Du ser, också, du ser också i den serietidningen vad det blir för... As mini minihulkisar ifrån mm. det Det är inte sunt Det är... mm -mm, mm -mm. Räknas inte Dock ja, de är jämnstarka i antar jag Men mm -mm, inte bra Nej Man ska vara singel, annars skiter sig totalt Det, det, är, så. <laughs> det är klart Men vadå, något par måste vi få till som funkar ju Nej, vad skulle det vara? Super uh... Mario och Princess Peach, nej, värsta som finns hon blir ju bortrövad hela tiden och ja och så måste Superma se. Super Mario hela tiden utsättas för fara för hennes skull. Jag skulle ju ha dumpatna på en gång. Bara, Nej. Fast, fast han, gör det ju för, han gör det ju för henne. Ja, Toffel kallas det. Lägg ner. Men, men vad då det skulle ju bli mycket hemskare om han inte gjorde det. <laughs> so? so? Timpare, så? vad då så? Vi bara gå vidare. Du... Det mm. finns ju flera brudar i Mushroom Kingdom kan jag lova <laughs> Zelda och Link då? Ja men det är ju exakt samma sak ja, Link... är, det exa är det verkligen exakt ja. samma sak? Zelda och prinsessan sätts i fara från en Ganon Och Link måste rädda den och världen exakt Men är det, är det verkligen alltid att exakt. hon blir bortför då? Nej ja, för det mesta I ja. senaste spelet så är det ju hon som ska Stoppa odjuret, men istället så låser hon in sig låser hon in i slott. Alltså det är alltid, alltid. Alla sådana här grejer. Det funkar. Sämus gör det ganska. Nej, men hon höll ju på att flirta med någon snubbe snubb i senaste spelet som så dåligt. För hon är ju singel, hon gör ju det rätt i annars. Och hon vänta, jag, jag, vänta, jag måste kolla. Jag måste fråga Håsda här, för han skriver in i chatten Die Hard. Nej, det utan, att veta vil, vänta, utan att veta vilket par han syftar på så tänker han på till exempel trean, där han, vad, är det, åh, vad heter hans motspelare då? Om man räknar de två som ett par i alla fall, då, då är de ju ganska jämna, det skulle man ju kunna säga, absolut. Nej, de är inte du... sunda för varandra för fem öre. Nej, nej, nej, inte sunt. Det sa jag inte, men de är i alla fall jämstarka. Mm. Och drar ju åt samma håll förr eller senare. Mm. När de kommer över rasistkortet efter en stund där halvvägs in eller någonting sånt där. Men han... Då blir det McLe... ändå ganska bra. McClains, vad hade han, det tog hans brud två filmer innan hon dumpade honom, eller vadå? Ja, precis. Inte sunt någonstans. för fem öre. <laughs> Nej, nu kommer hans eh, deflektion. Han syftar på Bruce och hans fru. Nej, Men det är ju inte sunt någon gång. Nej. Det, det. Han väljer ju jobbet framför henne jämt. Ja, det är ju fakt. Det är, hon gjorde ju helt rätt. Sunt att han räddade henne. Nej, hon ska ju inte behöva räddas i båda ettan och tvåan. För då hade det varit ett sunt förhållande. Utan, nej, nej funkar inte. Funkar inte. finns nej, inget sunt förhållande. Ja, och det finns för men inte, inte i den här världen. Nej. Men det blir ju rent automatiskt så när det är någon som är superstark. Så den, den, som, den svagare partnern, så att säga, kommer ju alltid att vara utsättas för hot. Mm. Vare sig världen vet om det eller inte, om man säger. Det är så därför det Bondan. Galet. James Bond. nybrud varje film. Det funkar. Fast de dör ju också typ nio gånger Swinging av tio i alla filmerna. Men man, han skiter väl det. <laughs> ja, han ja. Men det betyder ju inte att det är ett sunt förhållande de emellan. Det är inget förhållande. Det är bara one night stand. In och ut som man brukar säga. Nej, nej, nej. Så fungerar. Nej, nej. Mm -mm. Mm -mm. Nej. Men om vi nu när vi har kommit fram till att det inte finns något sunt. Vilka är dina favoritpar då? F favorit? Mm. Du tänker... Jag måste nästan säga, alltså de, de, som man, de som man ändå hela tiden som man liksom har följt den ända under sin, hela sin uppväxt liksom är ju ändå Mario Peach i sådana fall. De, den är ju med där. Okej. Okay. Det de, de, de håller med att det inte är ett sunt förhållande att var och varannan vecka behöva springa och rädda henne i ett, i ett slott. Mm. Och i stort sett förinta ett, ett svampfolk för att göra det. Men det är ju trots allt ett par. Mm. För mig skulle det vara för mig är helt klart favorit favoriten är ju Selina Kyle och Bruce Wayne. Ja. Utan tecken. Eh, Horst skriver Sam och Frodo, men Sam har ju en brud i när han kommer tillbaka till eh, Hobbittown. Va? Ja. ja. de får ju till och med ungar sen i slutet. Så jag skulle mer säga... Vad heter han? Eh, Pippin och vad heter han andra? Mary och Pippin. Ja, de är ju mera. Ja. Av. Fast det är fortfarande inte ett sunt förhållande. Och du kan inte... Du kan inte få bort den stämpeln mellan Sam och Frodo. Det, det, vad du än säger. så Där har det ju hänt saker och ting under resans gång. Så är det ju bara. Ja, men Det är som det... college. Man måste ju... Utforska innan man kommer nej. hem och stadgar sig. Nej, nej, nej Hans blick i ögonen där när han ska börja När han ska tänka springa själv vidare Med ringen eller vad fan det är Nej, nej, den blicken kommer ju inte från någon Som bara är lite polare pool, Med någon liksom Då hade han dragit för länge, länge sen. Mm. Så att där är det någonting Vare sig du vill, vill det eller inte Nej Nej, Det är svårt det är svårt Men det är samma sak Aragon och Eowyn heter hon det? Ja. Eller blandade jag namnet? Jag kommer... Eow. Eow, nej men det är väl hon va? Även Eowyn. Det. Jag blandade jag upp blonda bruden också. Hon heter ju också någonting. Du, ja, precis. Och hon vad heter hon? Jag vet inte det. Hon Ja, hon kan höra vad fan man tänker. Va? Och den andra. Är det hon du tänker på? Nej, jag tänker krulltotten, så vars pappa är kung över ja. eller farbror jo, eller vad. Ja, men du, ja jag vet vem du syftar på ja. men jag blandar alltid ihop hennes namn med hon vad heter det glitterklänning men hon det är alltid vad Ja så heter hon just det snyggt snyggt jag blandar alltid ihop dem två ja. när, jag, när, när jag tänker på dem. Vet du hon Awen vad heter? Jo men då heter hon så det måste hon nu göra. Och det heter krulltotten? Vilken krulltott? Hon som jag tänker på. Som hästfolket. Var det inte hon du tänkt, ah, nu, ah. Eh, vilken är det? Det är Twin Tower, va? Ja, ah, det. Ah, det är det. Rings. I Helms Deep. Two Eller Towers inte Twin Towers, <laughs> det är ju... <laughs> det är någonting annat. <laughs> eh, two Towers, nu ska säga här. Men du, du kommer aldrig hitta hennes namn. Hon är ju jätteliten karaktär. Nej. Hon är ju nummer två hos Aragon om man inte får alven. Inte får. Har inte han redan fått hennes hjärta eller något sån där skit med, med vad heter det? Nej, precis. Bälte jag har snäppet. rätt. Krulltotten heter Eowyn. Jaha, vad heter den andra då? Då, då ja, får vi leta vidare. Hitta. Det är det jag blandar ja. alltid ihop de två. Jaha. Ja, jag trodde iskallda då det rätt. Jag blandar alltid ihop dem Arwen. Arwen heter alven. Ah. Ja. ja, till slut så. Till slut så. Mm, mm, mm. Upprepar det där nu ja, ofta snart Så kommer snart. du få till ett Frodo och eh, Bilbo Baggins fyller den 22 september Det kommer jag ihåg i alla fall För då fyller min syster år <laughs> <laughs> eh, Vad okay. har vi mer då? Bra kärlekspar, bra kärlekspar Ska jag komma på? Ja, det, finns, det finns ju skitmånga men många är ju också mm. bara så här, sådana som man bara swishar förbi. Mm. Man tänker ju inte på dem alls nästan. Luke och Leia, oj jag menar. <skratt> <skratt> Creepy. Va? <skratt> <skratt> Alla vet deras kyss innan de visste att de var syskon. Creepy ass. <skratt> fast räknas det verkligen som ett förhållande då? Är inte det bara mer en fling tänker jag? Du så. Man, nej, man, ska nej, nej. Ta, man ska bara hitta en person Och så ska man bli förälskad Och de gjorde det creepy Hon var ju till och med ja. så... Nej men hon blev ju sen Hon fick ju sin Hans Huller. Och vi såg ju hur sunt det blev Det är skedde totalt i kommande filmer ah, ah. Deras jävla ungar Hellsborn <laughs> Nej du, du är så diskret och skön. Eller så är det verkligen... Du, du, ja, du, mm. mm. Nej. Ja, jag, jag tror faktiskt inte jag har så många fler bra kärlekspar där faktiskt. Nej. Men du har ju fortfarande inte... Jo, just det. Du körde Jåken och Harley, sa du. Som alltså, bästa. Det var de jag, nej, min favoriter är ju Selina Kyle och Bruce Wayne. Batman och Catwoman. Men det är mina favoriter. Mm. Och speciellt mm. efter hur vackert det är just nu i de pågående... Se tidningen. Jättefint, jättefint. Härligt. Eh, ja, vi har inte så mycket mer där. Jag tänkte bara ta upp det lilla. Eftersom det är alla hjärtan står på onsdag. Mm. Så Så se till att inte få superkrafter som mm. utsätter era älskade partners för fara. Helt Precis. enkelt. Stay single, stay true. Power. Eller bara stay powerless. <skratt> kan <vi> också göra. <skratt> Vad är ditt ämne? Jo! Eh, nej, jag ville mest bara prata om eh, roliga händelser som eh, hänt oss medan vi har spelat. Okej. Okay. Om det någonsin har hänt någonting kul medan vi har spelat, till exempel. Eh. Och har, du, har du någon sån bra? Har det hänt i någonting konstigt som är oförut, oförutsett liksom, medan du har spelat någon gång? Det har inte hänt så mycket när jag spelat, tyvärr. Nej. Uh... Nej, jag har varit på land och stått och sovit stående. Stått och sovit. <laughs> jag skulle det var en som skulle testa ett spel på min dator. Jag ställer mig uppluta mig mot en Garderob och så somnar. <laughs> då är <var> jag trött. <laughs> Okej, okay, men hur många timmar in var det då? Ja, det var ju det hade gått ett antal men jag såg typ fem minuter tills han körde in stolen i mig jag bara mig. Jag är hej. <här> Men annars har det inte hänt. Jag har bara hört så här, jag, de, jag har ju missat de roligaste LANen. När Aha. det var när, kom, när de kommer kommit tillbaka på landet till skolan och så är det en som har suttit och spelat CS och varit så inne i matchen så han skiter ner sig i <här> bindna byxor för han har inte gått på toaletten för matchen är för tight. Men det missade jag. Det är något någonting jag har helt missat, men det är så här, man bara... Ah, Aj fy ja, fan, så... oh, stackars jävel. <laughs> ja, vilka oh. mobbade människor det finns. Alltså det, på riktigt, det hade om jag var du hade jag varit glad om jag inte hade varit där. Eller om jag inte var där, mm. faktiskt. Ja, men det, alltså, varit typ, mm. Mm. När han som sitter bredvid bara, fan är det så lukt. <laughs> Aj, <för> fan. <laughs> men jag, jag har ju faktiskt en, en CS-grej som jag, jag är lika nöjd som jag blir deprimerad på att jag på det också. Hur, hur lite tilltro vi har till människor när vi faktiskt spelar online. Okay. Jag vet att jag idag så hade jag gjort exakt samma sak. Men <laughs> det här är rätt länge sedan. Så att det, det, och jag har nog nämnt det någon gång tidigare också, längre bak i något gammalt avsnitt, men jag har ju blivit kickad från CS till exempel. Mm. Eller bänad från någon server och så. För att första gången jag sätter mig och spelar CS någonsin. Det här är verkligen första gången. Här en kompis. Och sätter mig och ska spela. Och alltså, han bara drar en snabb förklaring vad det är för någonting. Så här. Ja, ah, du ska ha hjälp de här andra liksom. På den här banan. Och jag säger, okej. Okay. Ja, ah, ja, nej, men jag, då, då får jag väl göra det då. Så jag börjar gå. Och jag vet inte, ingen aning vilken banan det är. För det är skit länge sedan det här verkligen. Mm. Och du vet, jag är så jävla nervös och skakig. Ni som har sett mig spela skräckspel, tänker det. Det är jag nu när jag sitter framför CS. Och kryper centimeter för centimeter fram i någon jävla korridor. Och, och du vet, från ingen, och när jag kommer fram till hörnet, jag tänker så här, hur fan ska jag göra nu för att inte. Bli, alltså för att inte springa rakt in i någon Och bara dö direkt mm. Så jag verkligen går så här: Jätte, jätte, jätte, jättesakta Och du vet man backar bakåt Och försöker få så schysst vinkel som möjligt Runt hörnet liksom hela hela, hela, hela, hela vägen runt Och sen bara från ingenstans Så står det någon jävel mitt framför mig Och jag i ren reaktion Det här är på riktigt För jag var tvungen att hämta musen nere på golvet sen Bara ren reaktion bara, Så slår jag på musen mm så här. Ah! slår till. Får ett headshot på ett skott. Alltså första skott är... Och det är alltså, han kan inte ha visat... Jag vet att jag ha, klagar på de här jävlarna. Man visar en pixel och man dör. Mm. Det kan inte ha varit mer än två pixlar han visade. Och, <laughs> och det tar alltså fem sekunder så är jag utkickad. Mm. Och Polar säger så här. okej okay, vi kanske får hitta någon annanstans att spela. <laughs> och, och det var inte... Tack, vare det skill. Absolut inte. Det här var bara red Jag var livrädd. Alltså jag, typ, bara, svetten bara svett och bara så här, vad gjorde jag för någonting? Mm. Och då ja. <skratt> Men just det. Jag vet då tyckte jag också var så här hur kan man inte lita på någon? Alltså så här vad då? Det är klart jag inte hade wallhack. Nej. Hur fan va? jag vet inte ens vad det är. Hur, hur ska jag ens ha lyckats installera det eller få till det? Eller på min, alltså, för sig, De vet ju inte vem jag är, så det fattar jag. Men idag, när man börjar tänka så här PUBG har bannat över en miljon spelare. Mm. Det, alltså man hör fuskare hit och dit på fan alla nivåer. Så, så förstår jag i och för sig varför man omedelbart anmäler någon för fusk när någonting sånt händer, självklart men man kanske kan ha lite, lite lite mer tilltro, för hade de låtit mig spela färdigt, då hade de också sett att jag typ hade, jag hade säkert backat in i dem, så de hade kunnat kniva mig hur lätt som helst mm. det, för det här var verkligen första gamet, första rundan, det var liksom det var det första jag gjorde någonsin mm. och det, det gick ju som det gick Nej, jag spelar ju ganska ofta med dig så jag vet hur jävla sneaky du är, men det är bara... Sneaky, jag skulle vara glad med... ni, ni alla vet hur bra min, min, min utrustning här ser. Så jag skulle vara glad att jag kan spela en hel CS-match Utan att någonting dör eller försvinner för mig Så att nej, nej, nej det skulle aldrig hända härifrån i alla fall en grej som jag kommer ihåg det är också. Det är fusk men inte för att jag försöker fuska utan det är bara för att det har hänt mig. När man spelar Mario-kartan så spelar man. Eh, Wario Stadium heter den. Och då ja. finns det ett ställe på kartan där man kan. Man ska tydligen kunna hoppa där också men det har jag aldrig lyckats. Men jag har blivit det är som en, över en vägg. Men jag har blivit skjuten över den väggen. Jag sitter och kör och kör och så blir jag skjuten så att jag stutar över den väggen. Det gör att jag ligger ett halvbana framför de andra sen när jag kör iväg. Och det är ganska schysst, när man inte vet om det så bara puff flyger man över. Vänta, vänta nu. Du ligger först. Nej ja, jag kan Liger ligga skjuten. sist också. Eller andra sist. Ja. ja, nej men alltså du blev skjuten av någon annan för att ja, över. Det var ett grönt eller rött skal. Och då blev ja. så att jag stod, jag var leg, tröck vid väggen. Och blev skjuten så att jag studsade över och landade på andra sidan den väggen. Det gör att man ligger ett bana framför. Man ska kunna göra det om du kommer i ett gupp som är där och använder eh, svamp så ska du kunna boosta över det där guppet också på något jävla sätt. Och slå i över väggen för att sen rulla över. Det är något speciellt. Jag har sett folk ja. på Youtube och liknande. Så jag vet att det ska gå. Men när jag gjorde det så var det för att det var någon som sköt över mig. Och det är ganska kul <skratt> <just. skratt> Fast det är ju asbra. För det är ju verkligen här. Eh, det är sånt som ingen rikt mm. Det, det, alltså man kan ju inte försvara och bli arg nej. på det För att det är ju Det var ju inte meningen nej. riktigt Men, Det var ju någon annan nej. som var dum nog att skjuta dig Precis där då i sådana fall Men det är ju det jag älskar med Mario Kart 64 Att det finns mm. sådana grejer Alla vet ju om den här i uh, Herbert Island När man hoppar igenom Man åker upp på den här uh, trappan och så hoppar man in i den här grottan Och åker för att gina igenom ja. Men det finns ju skitmycket sånt som Yoshi Island där till exempel. Mm. Då kan man komma i en kurva och kommer du perfekt i kurvan och bara hoppar ett steg i sladden. Du kommer sladden så nära kanten och precis innan kanten så hoppar du. Då landar du halva banan framför och kan fortsätta och liknande. För jag är en där vi tränade som fan på att hitta de där små grejerna så att vi kunde <laughs> klara tiden snabbt som möjligt. Nu kommer fuskan fram, det hör jag. Det är det. inte fuskan. Det är inte är pro. MLG bro. Okej. Mhm mhm. Jag tror dig, jag tror dig. Äh, annars har det inte hänt så mycket när jag har spelat. Jag har ju så här, jag har aldrig tagit sönder någon doser eller något förutom Wii-doser när man har slagit sönder en lampa i taket liknande men annars har jag inte varit något. Alltså det, <laughs> jag har också i och för sig jag har en, en halv intresse det är inte så mycket i, i spelet i sig. Mm. Eh, det var mer att eh, när jag var yngre och bodde kvar hemma. Så det här har ni alla gjort, det lovar jag. Nå det, någonstans i huset så har ni gjort det. Eh, sitter och spelar, jag tror det var Need for Speed faktiskt, om jag ska vara. Need for Speed 2. Mm. Eh, och nöter och nöter och nöter just den där grejen för att få. Alltså verkligen ta sista, bli bästa tiden. Få till det. Alltså verkligen perfekt kör, en perfekt sträcka liksom. Mm. Och det är banan som jag kommer ihåg var skit svår. För fienden, eller fienden Motståndarna kommer alltid sista Hundra metrarna och bara såhär Och det är precis före Och banan var säkert, alltså man fick sitta och köra i fem minuter Så man säger, ja oh, sitter, perfekt, perfekt Och du vet, det här är tionde omgången Eller mm. någonting sånt Ja, man kör, man kör Och man tänker här, perfekt, nu jävla nu sitter den Det här är perfekt, det är bara sista sekunderna kvar Och så bara och den förbi Då vet jag att då rök både handkontroll den, den spräckte jag nog, tror jag så så körde jag knyta även rakt i i gipsväggen och så var det bara så här, och vet, man blir skitari man blev väkta jättearg. och så gör man det så kommer man på en sekund senare att fan helvete varför gjorde jag så här för det här var jättedumt. Mm. jätte dumt jätte jätte dumt då vet jag också att jag äh, det första jag kunde tänka på, för det här var mitt på väggen också mm. jag vet inte varför. Det det var jätte jätte var mitt på en vägg. precis över min säng mm. Så det första jag gjorde var att springa när jag väl hade lugnat ner mig lite grann. Första jag gjorde var att springa till garderoben Leta efter en fish. Alltså det var inte sån en fish. jag tyckte Det var inte på någonting snyggt Eller bra Eller nej. ingenting Det var bara så att ja Jag klistrar upp den här jäven över hålet här Så ingen vet att det, att det är Ja men sånt har man ju varit med om Det här gipsade väggar Och så sätter man upp en liten fish Det är, är Mitt på väggen ja. också Det är så här, det, det, det, typ affischen är lika stor som ett A4 och väggen är liksom helt tom mm. Och den sitter snett gärna också då Mitt på väggen Man undrar ju vad man har gömt där bakom då Men det är sån eh, samma hade ju leksaker när man var små Men jag var ute i skogen när jag var liten Och där vi bodde Och så ser jag någonting Det är lite närgrä, nedgrävt så att Det är någon som har grävt lite Så jag går ju dit och kollar Gräver ja. upp Alltså det är så sjukt Där låg en pistol vad? Så jag tar upp pistolen och går hem. Visa farsan och bara. Ja, men titta, så han kollar där. Och börjar så här. Smäller av den lite mot så här uppe i luften. Nej, det smäller ju inte. Han bara, så den fick jag leka med att skapa pistolen Och jag vet inte, jag, den är inte en nedgrävd. Alltså, det kan säkert ligga någon lik ute i Skeberga där Jag bodde Men den i alla fall. Den satt, så jag har satt och lekte och det är tung som fan. Det är riktigt för stor. Och så, det var också en polare satt hemma och lekte. Och man bara, helt Tror inte jag? han sulade mot mig rakt in i väggen? Och så är så här, boom! man bara, okej. Okay. Ja, Men exakt. Det var, ju det, första man det var ju inte att springa och berätta det för någon. Nej. Alltså så här, åh oh shit, hur ska jag göra nu? Det var först att vara så här. här. Klästa upp en jävla papperslappa ja. Perfekt, det är skitbra Det är någon bild från när man har ritat i tvåan mm. bara, Den där vill jag ha på väggen nu, jävlar vad snygg den är ja. Satan Det är lugnt, liksom, vi flyttar om några år Jag vet, jag vet också, min mamma var jättesnäll tror jag, eller Om jag kommer ihåg det rätt, För hon berättade aldrig att hon såg det för Vi böt rum sen nämligen ja. Jag flyttade ut därifrån och Så flyttade de in i mitt rum här för mig och det, jag vet bara att affischen försvann, men det var ju inget fel på väggen där bakom sen av någon anledning. Men det kan ju, jag flyttade ju för att, att, att plugga bort det Västerås. Ja, ja. Så det kan ju ha varit så att hon bara, ja jag skiter i den. Vi tar ja. den en annan gång. Jag slår i jävlarna när jag Och kommer hem. Ja, det, det, det tror jag säkert att hon tänkte just då. Då var jag nog bara glad att jag var 20 mil bort ja. liksom. Det är mamma som är så god snäll. Inte skulle hon slå ihjäl dig. Åh, oh, du skulle se henne om jag skulle göra någonting sånt där. Mm, då är hon säkert jättegod och glad. Eh, Hårsta har ju faktiskt skrivit in här. Mm. Eh, och galna och roliga. Typ alla gånger vi träffas för att spela D&D. Eh, <laughs> ja, det, jag kan faktiskt hålla med det där Hårsta. Det händer... Ja, några, det, och Du har faktiskt skrivit upp några av mina favoriter här. Så att vi, vi drar den första. Mm. <laughs> men en, en favorit är när Joels karaktär blir mosad av en hill giant och Boffe kommer på typ två timmar senare att han hade kunnat återuppliva <laughs> honom Det här är ju sjukt det, det här kommer jag ihåg Det här var riktigt kul Joel till och med drog va ja, Han bara ja, då går jag då Så alltså, drog han ja, ja men exakt ja, men Jag förstår honom också Alltså såklart ja, Hans karaktär är borta Och klockan var rätt mycket Dessutom nej, tror jag Så ja. bara säger Ja nej men Jag åker väl hem då Och sen timme senare Så bara gud, Är det någon som bara Men vänta nu Vad fan är det här För jävla spel jag ligger här Och så bara oh. Jag tror jag lägger tillbaka den här längst ner i högen. <låder> så glömmer vi bort den. Att den ens finns här. Det är lika bra. Ja, ja. <låder> ja men det är så som är när det är sånt, när all, i sånt här spel där allting kan hända. Det är liksom, ja men som jag när jag bara jag vill att ni skulle fly åt istället hade kommit fyra Hill Giants mot er. Ja vi ställer oss i en ring och slåss mot dem. Men inte dumma huvud på riktigt. ja, ja. ja det, På riktigt, det här är faktiskt ett av de roligaste var du med om. Då, det är samma tillfälle de fyra Hill Giantsna som attackerar vi är hur många var vi då? Vi måste ha varit fem sex stycken alla, ja, alla. Det var i spelgången efter som jag visste att Joel hade dött av en så du visste jag att ni kommer vara rädda. Nope. <laughs> Och mitt, min companion, alltså världens minsta skelettchef ja, <laughs> har i hjälp 3 av 4. Många mitt gel. Och det är så sjukt kul ja, det här ja, oh, det finns så det, därifrån finns det ju hur många berättelser som helst skulle jag säga. Det är galet. Jag måste tyvärr säga Har du lust att gå in på Och kika på Hårstads kommentar På våran sida För att jag får inte upp hela Jag vet inte vad jag gör för fel Men jag får inte upp de resten Jag kan inte trycka på visa mer Har du där du har kommenterat eller? Ja, där jag Nej, inte där jag har kommenterat utan där jag la upp här för någon dag sedan Jaha I mm. mig två sekunder Ja Ja, ah, jag kan dra en till under tiden mm, ja, ja. faktiskt Där jag uh, har uh, Jag spelade ju en del DC tidigare också mm. Den har jag också nämnt förut Men vi, jag tog upp det här igen Och började spela lite grann Och hacka, eller var så jävla förbannad På att varenda jävel Man träffar på i den här världen Försöker slå jälen Man kan ju inte lita på någon Det är, det är så, här, så fort du hör ett ljud Eller någon som springer eller någon som äter Då är det bara lägg benen på ryggen och dra för då kommer du, alltså du kommer bli med minsta lilla vapen du lyckas hitta. Är det en stekpanna? Ja, då kommer du bli klubbad med en stekpanna. Mm. Är det en pistol? Ja, då kommer du bli skjuten på. Så det, det bara är så. så. Så var det i alla fall nu de här nyaste gångerna. Men, och den tanken hade jag, alltså även då, första gången jag spelade också. att om, För då var det väldigt mycket mindre folk på servrarna också. Mm. Så att när, det, när man väl faktiskt träffade på någon eller såg någon. Då, då vet jag jag alltid bara gömde mig och bara satt och tittade på dem. Helt blickstilla så de aldrig skulle höra mig eller någonting. Bara titta på dem. Men då jag är på en, en flygplats itch i alla fall. Eller en strip eller vad man kallar det för. I flygledartornet mm. högst upp. Och springer runt och försöker lota och försöker hitta lite vapen och grejer Och det har varit en militärbas precis utanför den här flygplatsen. Där det all nästan alltid finns vapen och ammunition. Så man, man vet ju att träffar man på någon här uppe då är det alltså då, då är det gunfight direkt. Och jag ligger där uppe på golvet dessutom på, i, längst hö, översta våningen i det här flygtornet. För att jag har sett någon springa ute på, på startrakan. Mm. Så, så här, säger ah oh shit, kom inte hit bara. Och mycket riktigt, jo då, man hör dem börja prata. De är till och med två, för de pratar med varandra. Jag vet inte varför de pratar i i Alltså i, i micken i spelet. Mm. Ut, så jag gissar på att de kanske inte pratade på Skype eller någonting sånt annars. Utan de faktiskt bara hade träffats genom spelet och körde så. Och när de kommer närmare så ser jag att de här är ju fullkittade. Det är ju alltså, det är ju Hunter Backpacks. Det är fan militärutstyrsel på allt. Och det är ju alltså automatvapen. Och jag vet att okej, okay, det här är ju bara... Jag kommer ju att dö. Jag kommer ju få börja om nu. Tent. Fem, sex timmar in. Det, det, det är ju för sent. Och <går> jag ligger på golvet och krälar längst upp. Medan de två kommer uppspringandes här på den här översta våningen. Ser inte mig till en början. Så att jag måste... Det slutar med att jag faktiskt eh, talar till dem i spelet. Och bara så här... Snälla, kan ni inte skjuta mig? Jag lovar, jag kastar av mig allt om det är så. att Om, om det är så. Ja. <här> att ni tänker <går> Och de så här bara från ingenstans bara... Nej men vänta, hörru, äh, lägg, lägg bössan på marken i alla fall. Bara, ja okej, okay, gör det. Här, bara ger mig grejer. Från ingenstans. Alltså bara så här, åh behöver du mat? Ja nej men skit, du, du kanske är hungrig eller törstig. Här, ta det här, vi har ju hur mycket som helst. <här> Och så bara dra de därifrån. <här> då, då får man verkligen lite till. Tro till mänskligheten igen av någon anledning. Och det, det, det är en sån där kul grej Som man faktiskt har blivit förvånad Det är ingen jättegrej, men man blir så, man blir så himla ställd När det mm. händer när man, när man förväntar sig att Man bara ska få dö direkt Så är det någon som faktiskt Bara så här. åh vänta, här jag kan faktiskt vara schysst För en mm. gångs skull jo, det, är, det är inte vanligheten Nej, nej verkligen inte äh, Fortsättningen på Kristoffer Årstad mm. mm. En annan är när det är spännande Och färna stod och hoppade bakom sin stol mm. Det händer många gånger skulle jag säga det det. också. Jag tror bland annat så är det eller så hände det i någon av våra kampanjer eller någon av våra stories där, där vi skulle, jag skulle göra några häftiga akrobatiska hopp tror jag. Och jag har ett HP kvar eller någonting sånt där. Det, det, det, där tror jag bestämt att jag tyckte det var jävligt spännande en stund. När Alberts karaktär, den starkaste, ska dra loss en tand från ett drakskelett. och misslyckas och fan minst den minsta lyckas. Ja. Uh. Ah. När hon är här, alltså den starkaste, stångar upp en trädare och springer ut mitt i natten med två facklor från en borg som är under anfall och undrar hur fienden kunde hitta honom och döda honom. <skratt> <skratt> ja, jo. Vi är i en eskemåde och jag dödar en kille som ligger sjuk och är i en säng och våra goda hilar utbrister. Vad gör du? Vi brukar ju tortera dem först. <skratt> Stabilt. Ja, det där en TND-gänget. Det är stabila som det finns. <här> ja, Det är inte lätt inte. Oj, oj, oj. Oh. Ja, det var, det var, jag har en grej till som har hänt men Den har jag också mm. nämnt tidigare. Men det är när jag... Jag, jag har ju spelat WoW tidigare. då har vi pratat om jättemånga mm. gånger. Eh, däremot så... Jag var, ju in, jag var ju aldrig den som spelade det, mm, i någon klan direkt. Utan jag, jag gjorde ju inte de här raidsen med fan vad är, 20, 40, 60 manna. Inga såna grejer. Jag, aldrig, aldrig så att jag satt och chattade med någon ifrån någon klan. Eller, alltså, de, de vännerna jag hade och de vännerna jag spelade med. Det var sådana som jag faktiskt kände i verkliga världen. Det var inte så att jag skapade mig mer vänner där igenom direkt. Eh, vet inte varför. Men jag bara jag tyckte det var ett spel som jag ville. Jag ville spela spelet själv på något vis. Eh, Däremot så spelar man ju instanser och så där där man är bara 5-6 stycken där man kan köra med random människor hur som. Mm. Eh, där, har jag, där har det också hänt med Det här är bara en gång det har hänt. Där man precis när man liksom börjar från början. För det här är också någon, någon av mina omstarter här bara för något år sedan faktiskt som det hände. Där det bara dyker upp en kille från ingenstans. Han är absolut maxlevel. Jag kommer inte ihåg exakt vilken av maxlevelarna det var just då. Eh, Maxlevlad, fullkittad på något, Flyger på någon jävla drake Eller vad fan är Helt störd uh, Och jag står där med typ en träklubba Och ett skynke med, över, över mina kronjuveler liksom. Och han säger Du, här Och ger mig typ så här Hundra guld, sex stycken Jag kommer inte exakt ihåg hur många väskor det är. Bästa <coughs> Eller största väskorna som tar mest loot I här, bara fyll upp det här ta. Ta lite grann. Det, det känns bra det här. Det här blir bra. Mm. Ta det här. Det kan du behöva. Schysst. Och du, vilken level är du? Ja, oh, 11 eller vad fan jag kan ha varit. Bara, du, förresten, hoppa upp på min drake här. Så ska vi dra och göra en kul grej. Bara, uh, och... Okej. Okay. Så jag springer ut ur huvudstaden där jag var. Och hoppar upp på hans drake. Drar iväg. Så går, så tar han och boostar mig. Typ kan ha varit en... 10 levlar i alla fall. Bara sådär. Tar, tar mig till närmsta instans. Och bara såhär. -do -do -do -do, du -do -do -do, springer ut och bara. Köttar hela instansen. Helt själv. Och jag står där i. Precis i början. Och bara sprutar levlar åt alla håll. Kommer tillbaks. Åker tillbaka. Och fyller i stort sett. Kittar upp mig. För den leven jag blev. Bara här. Här är allt. Här är allt det bästa. Jag kan skapa. Eller fixa. Eller få tag på. Åt dig. För den här leven. Jag bara säger Tack. Vad vill du att jag ska göra i utbyte? Typ, Nej, ingenting. Jag hade bara tråkigt en stund. Hörs, hej. Så drog han. Okej. Okay. Mm. Det, ja, det, det är sådana där roliga grejer som bara, alltså, som gissningsvis aldrig kommer att hända igen. <laughs> men jag hoppas att jag kanske någon gång kan få göra det mot någon annan i framtiden. Ja, ja men då så... Ja, det var väl egentligen det vi hade där va? Ja, jag tror det. Nästa vecka då. Då ska mm. vi prata om det där är fel. Då tar vi några sekunder och hittar rätt nästa vecka. tv spelens bästa maskottar. Vilka är det som ansikterna utåt för sina konsoler? Och hur handlar man spel bäst? Vart, hur och vad man kanske borde tänka på. Intressant, intressant. Mm mm mm. Och ja som sagt Det här var veckans avsnitt Det har ju varit Alla ettans dag Så jag hoppas ni gjorde som fanan här sa Att ni lät Er älskade hoppa upp på eran drake Och ut och gjorde något roligt Och sprutade av levlar Så ja Ni hittar alla våra Avsnitt på bloggen Abitonördenes.blog.se Ni hittar oss slöttas via facebook Facebook.com Abitonördenes Följ oss på Instagram Abitonördnes, Youtube Abitonördnes Twitch, twitch.tv slash och följ vår serietidningspodcast Abon Comics om ni inte gör det. Men tack så mycket för det här avsnittet så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött! Äh då! Khingeling.